Was ist der Verdienst der Müheszins? Der Gesandte Gottes sagte, die Müheszins sind am Tag der Auferstehung die am stärksten verlängerten Menschen.